Розділ четвертий. Обчислювач. Через два роки після того, як Харлан став техніком, він знову повернувся до сектора 482-го сторіччя. Харлан його ледю пізнав. Сектор не змінився. Змінився він сам. Два роки роботи техніком не минули марно. Поступово він звик до своєї професії, сумніви його вляглись, душа заспокоїлася. Йому більше не доводилося з кожним новим спостереженням вивчати нову мову, призвичаюватися до нового стилю одягу, до нового способу життя. З другого боку, за ці два роки він замкнувся в собі і майже забув про той дух товариськості, що об'єднував усіх спеціалістів у вічності. Та понад усе, завдяки професії техніка, в нього розвинулося почуття влади. Він тримав у своїх руках долі мільйонів людей, і це допомагало йому гордо нести свій тягар самотності. Харлан холодно глянув на зв'язківця, що сидів за робочим столом біля входу в сектор 482-го і промовив, чітко розділяючи склади. Технік Ендрю Харлан доповідає обчислювачеві Фінджі про своє тимчасове призначення на роботу в 482-ге. Зв'язківець крадькома кинув на нього швидкий погляд. Серед вічних це називалося «коситися на техніка». Людина мимоволі скоса поглядала на рожеву нарукавну емблему і поквапливо відводила очі, намагаючись будь-що не глянути на неї вдруге. Харлан подивився на емблему зв'язківця. Вона не була жовта, як в обчислювача, або зелена, як у розраховувача, або блакитна, як у соціолога, або біла, як у спостерігача. Всі спеціалісти носили однотонні емблеми. А це й просто блакитну смужку на білому тлі. Чоловік за робочим столом був усього на всього зв'язківцем, представником обслуговуючого персоналу. Ціла безодня відділяла його від спеціалістів. Але й він косився на техніка. Я чекаю, сказав Харлан з брехованим сумом. Викликаю обчислювача фінджі, сэр", поквапливо відповів зв'язківець. Харлан пам'ятав 482-ге сторіччя солідним і розкішним. Тепер воно здалось йому злиденним і вбогим. Він звик до скла і порцеляни 575-го, до культу чистоти, що панував там. Йому став близький цей світ ясності та білизни, зарідка поцяцькований клаптиками світлих пастельних тонів. Недоладні гіпсові завитушки 482-го, його яскраві строкаті барви, розмальовані металеві конструкції, викликали в Харлена огиду. Навіть Фінджі ніби понищив на зріст. Два роки тому спостерігачеві Харлану кожен жест Фінджі здавався могутнім і зловісним. Тепер технікові Харлану з висоти його нового становища Фінджі видався жалюгідним і розгубленим. Харланд чекав, поки обчислювач закінчить перебирати з гортки перфострічок і підведе голову з виглядом людини, яка вирішила, що відвідувач отстояв відведений для нього час, і тепер на нього можна звернути увагу. Фінджі народився в енергетичному 600-му сторіччі. Харланд довідався про цей факт від Твісела, і йому багато що прояснилося. Нерідкі напади роздратування – Могли бути природним наслідком постійного почуття непевності у цього гладкого дебелого чолов'яги, який, звикнувши до непохитно міцних силових полів, тепер, на своє нещастя, мусив мати справу з крихкою ненадійною матерією. Його скрадлива котяча хода добре запам'яталася Харлонові як часто підвівши від столу голову, він раптом помічав на собі пильний погляд фінджі, обчислювач мовби підкрадався. Його поява завжди була нечутною. І тепер Харленові здавалось, що Фінджі ходить навшпиньки, немов боїться, аби не проломилася підлога під вагою його тіла. Не пристосувався він у цьому секторі. З добродушною поблажливістю подумав Харлон. Єдине, що може допомогти йому, це нове призначення. Здорові були, техніку Харлене, нарешті привітався Фінджі. Здрастуйте, обчислювачу, відповів Харлон. За ці два роки, відколи ви... Два біороки, поправив його Харлон. Фінджі кинув на нього здивований погляд. Так-так, а вже ж, два біороки. У вічності не існувало часу в звичайному розумінні цього слова. Але людські тіла старіли, і це старіння було невблаганною міркою часу навіть за браку самого фізичного феномена. Проте біологічний час плинув, і за один біорік у середині вічності людина старіла так само, як і за звичайний рік у часі. Одначе навіть найпедантичніші з вічних рідко згадували про цю різницю. Надто зручно було казати «побачимося взавтра» або «вчора я згадував про вас», або ж «зустрінемося на тому тижні». Немов у вічності і справді існували «вчора», «завтра» чи то «наступний тиждень». Для задоволення природних людських інстинктів у вічності було запроваджено умовну добу, що складалася з 24 біогодин з формальним розподілом на день і ніч сьогодні й учора.